таке саме, як у чудового російського композитора, музику, якого Зоряна так любить. Як могла за цього монстра, що був найближчим другом Сталіна, навіть жив з ним у Кремлі в одній квартирі, вийти заміж єврейка, розумна і гарна жінка Поліна Жемчужина? Як чоловік єврейки, батько її дочки – Може розпивати шампанське з молохом, який збирається зжерти єврейський народ. Зоряна отямилась вмить, як почула голос Шеленберга. Загадку пані Зоряні задає радянський міністр пан Молотов. Монстр упенсне, а відкрив грубий том малинового кольору і, сильно заїкаючись, сказав Володимир Ілліч Ленін. Т -т -т том 5, сторінка 591, рядок 19. Ти, Гедото, разом зі своїм квартирним сусідом потураєш агресору, який розпочав війну. І тепер ще маєш совість цитувати свого вождя світового пролетаріату? Зоряно роздирало бажання підійти і плюнути в очі, прикриті лінзами пенсне, сказати щось таке. Але що вона могла йому сказати? Вона виконувала свій обов'язок. Обов'язок перед своєю батьківщиною. Ізоряна, вмить пригадавши відповідну сторінку малинового тому, почала цитувати, карикатурно парадіюючи і заїкання Молотова, і гаркавість його вчителя. «Вам, пане Молотов, подобається такий вислів Леніна. Нам слід зробити т -т той висновок, що букжуазні дипломати цього газу виявилися більш вправними, ніж наші, і що на наступного казу нам слід буде толкуватися і маневгувати більш удатно. Вона ще встигла побачити, як зблід молотов, як перекосилася обличчя Гітлера, перед тим, як Шелленберг квапливо вивів її із зали, міцно тримаючи попід лікоть. «Боже, Фрекен, що ви накоїли?» Шелленберг теж був блідим це може стати приводом для величезного скандалу і навіть до розриву нашої угоди з Росією». А до них вже підходив Гейдріх. «Це за мною, Вельтере?» – тихо спитала Зоряна в Шеленберга. «Боюся, що так». «Машину подано, Фройле», – з кривою посмішкою сказав їй Гейдріх і пояснив Шелленбергу. «У мене наказ бригадин фюрера». «Фройлян трохи випила коньяку», – якось жалюгідно вимовив Шелленберг. «У мене наказ фюрера», – твердо сказав Гейдріх. «Нічого, Вальтере», – безтурботно сказала Зоряна. «Це не страшніше за гнів вашої нової тещі? Не спа?» У в'язничний бункер служби СС її штовхнули у тих самих шатах, в яких вона була на рауті. Довга сукня не давала змоги ні сидіти, ні ходити. І Зоряна відірвала шматок подолую, і поклала на брудне ганчір'я, що лежало на залізному ліжку. Але сидіти все одно не могла. Всю ніч міряла кроками камеру і думала, що ж вона накоїла. Ще в розвідувальній школі психолог Гуннар жорстко тренував курсантів, випробовуючи їхню психологічну витримку на злам. Він влаштовував нескінченні провокації одних курсантів проти інших, ображаючи зовнішність, національну гідність, розумові здібності. І завжди Зоряна ці випробування витримувала. Жодного разу не образилась, нікому не дала ляпаса, не відповіла такою ж образою. Залишалася незворушною, спокійною, навіть байдужою. А Гуннар привчав її забувати про емоції, нерви. Після кожного спровокованого скандалу перевіряв пульс. І Зоряна успішно долала всі випробування.